Mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier Løvens Hule Special, produceret af Podtrap Media i samarbejde med Lunar og Relatel. Podtrap Media producerer i øvrigt også Lykkefix med Mette Blok og det daglige inspirationsboost 10 8, Motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony. Du finder det hele der, hvor du allerede lytter til podcasts. I denne episode skal du høre historien om Concrete Living, fortalt af Henrik Andersen. Concrete Living er dansk designet og produceret økologiske betonprodukter. Du husker sikkert Henrik, da han var med i Løvens hule for et par år tilbage, hvor han med Like Concrete tog løverne med storm, med sin humor og sit positive sind og udtryk som and Roll og Du er en hård nyser. Umiddelbart efter var han også med i iværksætterhistorier, hvor han fortalte den helt tidlige historie. Den samler vi op på, men der har sket rigtig meget siden. For selvom Henrik fik sin investering i Løvens Hule, så så vi efterfølgende i opfølgningsprogrammet Tilbage til Virkeligheden, at Henrik var presset helt i bund og mistede Jakob som investor. Men den historie kommer du til at høre meget mere om. Henrik har oplevet mange nedture på sin rejse som iværksætter, men han holder humøret højt og passionen højt, trods skilsvæse, pengemangel og konkurs. At lige meget hvor lortet det er, så er der altid en anden side af Altså det er der. Så, lige meget, så det, det gælder ham for dig, og for mig i hvert fald, det er at trække sig op i helikopteren en gang imellem. Lad sig inspirere. Kom og møde dig. Altså vi går herfra med et guldkrone i dag, så er det, det, det hele værd. Vi kommer også ind på baggrunden for navneskiftet og hvorfor Henrik stod midt i en storm på Atlantehavet og råbte højt af de store bølger. Ellers har jeg ikke så meget andet at sige, at danske iværksætter kan bare noget. Rigtig god fornøjelse, Henrik, ordet er dit. Der hedder det like Concrete, og det var et brand, der henvendte sig til... Accessories-butikker, fordi konceptet det var, at vi skulle komme ud i hele verden med beton, der et under 2 kilo. Concrete Living, det er et high-end brand, hvor vi simpelthen har givet betonen epo, boostet konceptet, og så giver vi den bare gas, men med store enheder. Biopise kom vi ud med her i efteråret, og vi er lige på trapperne til at gå rundt til en masse messer, roadshow med sofa-sidebord og sofa-bord, så kommer vi med den ondeste badass punk-motherfucker. Det er jo bare slimligt også. Så det var næsten breaking news her. Ja, det er det. det, er ja, det. det er, ja. Man kan godt gå ind på vores hjemmeside, ConcreteLiving.com, og se, renderinger af det. Men, men produkterne er faktisk på vej op til designerne, og, og vi skal til at tjekke det ud nu. Og så går vi jo på boligmad og designmesser, der kommer rundt i helt landet. Det, det starter om 14 dage. Så. Og du har et fuld program, siger du? Ja, vi, uh, vi giver den gas. Det gør vi. Det er uh, rock'n'roll. Og, og det er det jo lidt med dig, Henrik. Ja. Det er rock roll. Det er jo all in, og så er det jo masser af kærlighed. Ja. Og det skal vi jo tale lidt om, fordi hvis du vil høre, kan jeg lytte historien om Concrete Living, eller det vil sige like concrete, var det jo egentlig, og din vej frem til Løvens så lyt til vores episode fra februar 21. Men lad os lige okay. lave et lille recap, fordi... Du sidder i en rigtig god stilling. Ja. Du har en, øh, som, som IT-chef, international IT-chef. Det kører egentlig meget godt for dig. Ja, det må Og du siger sådan 940, hvis jeg skal være selvstændig, så er det nu. Ja. Og så siger du op. Ja, det har jeg gjort. Ja, og okay. så sælger du bilen, og du tager opsparing, og du... Jeg starter med at sælge bilen, så hæver jeg pensionen, og så tager jeg opsparingen. Ja. Faktisk i den række. Og det der med at hæve pensionen, det ved vi jo godt, det, det, det koster der ja, ja. ikke? Det er jernlødt. Altså, det er virkelig, lad være. Men altså, øh, hvis, øh, hvis du skal gøre noget, så skal du gøre det ordentligt. Og, så, og det er sådan, det er. Ved du hvad? Da jeg gik selvstændig første gang som 30 år, så gjorde jeg for det samme. Ja, jeg tænker, det er en historie, <laughs> som man alle V- og specielt iværksættere, de har følt. Men det gør du så, og så kaster du dig ud i det her, og du går all in på det, fordi det er jo det, du, du er. Du er jo en all in-type. Du, du har set lyset med beton, med concrete, og skaber nogle fantastisk smukke ting, skal kaster dig ud i lære, hvordan man producerer det her. Du skal have indkøbt udstyr og materialer, hvad ved jeg, og ende op med at gå konkurs. Ja. Fuld hammer på. Du begynder at skabe noget smukt, og så løber du simpelthen tør på penge. Ja, det er det. det? Jeg har simpelthen været for dårlig til at få salgsapparatet i gang, og jeg vil heller sige salgsapparatet tilpasset produktionen. Fordi at jeg hele tiden skulle lige perfektionere. Så det var den første lesson -learn. Det var få noget gang i det jul, og så kan du altid komme med upgrades. Og det, var det lidt fordi, du begrebet meget den her passion, den her enorme lidenskab for at skabe og perfektionere? Du blev suget helt ind i det der flow med at skabe de her fantastiske produkter, at du ikke, simpelthen ikke fik nok fat, altså ikke nok traction på salgsiden. Ja. ja, simpelthen. der var for... Øh... Altså, jeg, jeg begyndte jo at kontakte og fik øh, fedeste tilbagemeldinger fra, fra professorer i hele verden, fordi de godt kunne se, at jeg havde gang i noget, hvor vi rykkede grænserne. Og jeg gjorde det på en ny og, og, og altså innovativ måde med 3D-print. Ja. Så at tage de elementer og så sætte dem sammen til en silkeblød overflade, og du kan flytte de bobler, som du vil, Jamen, det gjorde, at jeg fik en masse hjælp hele tiden. Og så. Skulle jeg da nok lige have, det er allerede dengang, lige fokuseret lidt på, jeg kan huske, han en bestyrelse, som sagde nej til, en, en ordre for, hvad der svarer til baghaus i USA, på to container, fuld med knager. Okay. Men det sagde vi nej til. Det var jo andet altså. Hvor, hvorfor? Ja, fordi at brandet ikke var stærk nok til os, synes vi. Men der skulle jeg jo, der, der skulle jeg jo dengang have sagt, det er mig, der har majoriteten, vi skal bare over hvad der ligger 1,8 millioner i nettofortjeneste på det her, og vi skal bare skyde det af. Ja. Altså, det var jo... Det var ikke lige det, man sådan blev rig af til nej til så sådan noget pis, Så det var, det var en dyr, det købt en. Sidenhen så uh, samler du dig selv op igen. Du er stadig din passion, og uh, du ender op i Løvens Hul. Altså Løvens Hule kom jo bare lige sådan for kort, den, den kom jo grundpandemien. De havde faktisk kontaktet mig flere gange før, men jeg var meget, meget bekymret for det der reality show, hvor der er good guy, bad guy jeg var godt klar over, hvis jeg kom derinde og slog en prut med det, det hele, gør, så kunne jeg blive grineren. Ikke? Ja. Jeg har set x-faktor med mine børn. Altså, det, det, det, det, det var lidt det. Men, jeg havde, men, men på det tidspunkt, der havde... Til altså dag en ting, jeg lige blev nødt til, nu jumper jeg lige. I i Danmark, den er fantastisk. Og det, der skete, da jeg stod der og var gået et konkurs, det var jo, at jeg fik muligheden for at købe konkursbordet lånt nogle penge af to andre iværksættere, som bare gik igen for at låne mig de penge, det koster for ligesom at, at kunne købe alt det, der var investeret for 30.000. Og så øh, kørte jeg op på et lager på en anden en, jeg kendte. Og så sad jeg egentlig der, og så ringer så på det tidspunkt, der kontakter som øh, den oprindelige betonmager mig, og, som har øh, vildt overskud, siger Henrik, øh, jeg vil godt hjælpe dig i gang igen. Og så startede vi stille og roligt op. Og der var jeg så på masser og fik noget god traction. Men så kommer pandemien, og der lukker alt ned. Fuldstændig Og så vidste jeg allerede, at der skal ske noget. Og det var der, jeg besluttede mig at ringe til, til Løvens Hulersborg, om de stadigvæk var interesseret. Og det var det. Fordi jeg kunne komme med noget x-faktor, mængde Og det gør du jo også. Altså, der er over 3 millioner øh, visninger af øh, netop det program, hvor du er med i. Ikke? Ja. Og du kommer jo ind med en fantastisk energi, til trods for at det, du forventer, der er derinde, det er det, er der lidt ændret på, så griber du den simpelthen, ikke? Altså, du har en skjort på, du skal tage af, fordi der er striber på, så der, der sker en masse ting lige, lige, lige inden du går ind, men alligevel så går du ind og er bare til stede, og du smitter jo med det der fantastiske humør, når du står derinde, til trods for, at det ikke lige går, som du har planlagt, inden du går derind, så, så løser du jo opgaven ja. Men det er jo det, du skal som iværksætter. Altså, det, nu var jeg lidt mere presset lige det, end i andre situationer, fordi jeg var klar over, at der sad over en million mennesker på den anden side, at de der setup, og det er et kæmpe setup, det er. Altså, det er jo 50-75 mennesker, der jælder rundt, og du er i centrum. Det mærker man med det samme. Men det, man skal være klar til, det er, at du skal lynnes hurtigt. Når alt fucker og alt brænder, så skal du vide, at en mønt har altid to sider. Og du er nødt til at helt tiden tænke på, og det her du har noget, lært ud af Atlanten, hvor jeg var midt i en storm, men det er en anden historie, at, at hvis du står mega presset i en forretningsmæssituation, så er det næsten altid en anden person, der har set det samme som dig, men står og shiner. Så det, der gælder for dig, arm, som iværksætter, det er hele tiden, have, for mig i hvert fald, have en backup plan, og så være så godt inde i materien. Hvis du er godt inde i det, og du har læst det forarbejde, og du har, har knoklet så har du så nemt at omstille dig, hvis det er situationen er til det. Og jeg stod jo 30 sekunder før at de sagde live og tænkte, Henrik, du bare fuck, du bare fuck, du bare fuck. Og lige inden det gik live, så sagde han, Henrik, det er bare fucking sej, altså, du skal bare være dig selv. Og så var det det, program blev, så, som det gjorde. Og du var jo der netop dig selv, og i sidste ende, fantastiske produkter, de falder jo også på produktet. Det gør de jo, det ser man jo i udsendelsen. Men det er jo din energi, din humor, ikke mindst. Ikke? Altså, du får dem til at grine og slappe af, og ja. du har nogle super hurtige comeback, som de er jo helt færdige over. Så du skaber jo også den her, på, på få minutter skaber det jo en fantastisk stemning derinde. Og det er vel også det nogle gange, når man sidder som en det er jo ikke bare produktet, det er også energien, det er mennesket, ja. det er øh, øh, som man investerer i. Ikke? Ja. Og ja, og det er jo, og i min hverdag, der er en af de ting, jeg går meget op i, fordi man kan være så presset på så mange områder, at det er at uh, nyde moments. til hver eneste moment, der er. Hver dag har jeg et golden moment. Og det kan være, at den kommer kl. 8, det kan være, at den kommer kl. 18, jeg aner det ikke. Så du tror på, at hver dag byder på mindst et golden moment? Og hvis det golden moment blev præsenteret af en anden en, så husker jeg at lige sende mailen og sige tak for dagens bedste mail. Fordi det, du giver, det er det, du får. Kan det ikke godt flytte din fokus også nogle gange? Men du prioriterer jo op? det er et spørgsmål om, og det er en vansag. Altså, det, du vender dig til det, og så er det det. Så er det jo ikke noget, der koster ekstra energi. Du kan vende dig til at bitche over alt muligt. Altså, det, det er der nogen, der lever af. Altså, jeg bare vender mig til at prøve at, at, at, at, se, den, at se lyset. Og det, det, når du først vender dig til det, så er det ligesom alt andet. Så er det bare en del af dig. Henrik, øh, som vi startede med at sige i udsendelsen, så hedder øh, så dit firma nu Concrete Living. Ja, og ikke like konkret. Hvad er det, der sker efter du har været med i løvenshul? Ikke nødvendigvis på grund af løvenshul, men hvad er det, der sker efter du har været med i løvenshul? Der har jeg to øh, mega monster badass rige investorer, som egentlig øh, sætter og snakker om hvordan deler vi lige den kage her, fordi på det tidspunkt der var jeg sat fuldstændigt spil, fordi jeg har ingen penge. Og, og det, det er altså det, det er en kompliceret proces at lave en exitplan for noget, der er negativt. Der er lavet papirer og vilde kontrakter, som forholder sig til det, men, men der er rigtig, rigtig meget grey area i sådan noget. Så det tager faktisk næsten et år for de her at, og ligesom at få ryddet op og tager en masse energi. Så i afsluttende del af den proces grund til det her Concrete Living, det er, at den oprindelige investor, som egentlig gjorde det her som hobbyprojekt, han kan simpelthen ikke bruge mere energi på light concrete. Så han, som den sindssyndige dejlige jyde, der siger han så, Henrik, du får nu her muligheden for at overtage en del af varlært, Alle anlægsaktiverne, alt hvad der er beton, kører han over det, der var produceret, 50 tons beton, som repræsenterer pæn værdi, og som jeg faktisk stadigvæk bruger den dag i dag. Så vi snart at tør, fordi det faktisk vil have gået meget godt. Og så øh, og så, han, så, får, så tager jeg Like Concrete, fordi jeg kan bruge det skattemæssige underskud. Så, så øh, han har taget Like Concrete, eller taget, men han har, øh, han har Like Concrete. Og så øh, havde jeg muligheden for, øh, for at gå ind og lave et nyt APS, til det hedder Concrete Living. Og i den øh, tid, hvor jeg begynder det at gøre mig tanker om, hvad skal jeg nu? Fordi der har konceptet, like concrete konceptet, det var, at vi skal, det må ikke veje over to kilo, fordi at vi skulle kunne sende ud til hele verden. Så det er små accessories ting. Og jeg ved ikke, om jeg kunne føle markedet eller det men jeg kunne i hvert fald føle, likviditeten, den brænder som bare helvede, når det er, at man har, skal lave 500 ting om dagen. Og da mine, mine lånemuligheder, altså være iværksætter og gå i banken og beder, whatever, så siger de, så siger de tak for dagens grin. Ja, det er, der, er ikke, der er ikke nogen mulighed her for dig. Nej, vist. det kigger jeg jo på din historik. Du ja. har prøvet ikke engang at gå i konkurs, du kom med i en løbshule, får totale opture, må sige farvel til to investorer, og står der igen. Så ja. det er jo klart, at du står nok ikke forrest i køben. Nej, det gør man ikke. Det var ikke nemt. Det var, det var bare allerede der, bare få sit momsnummer, fordi så skal man lige pludselig vise for skat, at der stod jeg jo som direktør, at, at, at jeg har ikke lavet noget fusk. Altså, så, så du skal lige pludselig bevise dig selv igen, at du er inde i en ordentlig redelig fyr, og det må man, så, må man så tage hatten af, at, at hvis, man, hvis man bare spiller sin kort åbent og ærligt i, i sådan nogle ting, eller ved med at gå ind og få et eller andet piss, fordi du tror, det kan hjælpe dig. Jeg, jeg er bare typen, når der er, at vi står sådan, så kaster vi det på bordet, og så, og så, og så, og så svarer vi ærligt og reelt på alt, hvad der var. Og det gjorde så, at jeg fik lov til at starte op igen. Og samtidig med det, før at der ligesom kunne komme en styr på det, så siger Minka Wengby, som er designteam, der... der Altså deres største hits lige nu, det er Spring Copenhagen, hvor de laver sådan nogle små træklodser med smileys forskellige ansigter på dem, og 100% set, fordi ja. de er alle steder. Men, men, men det er et team, som har manifesteret sig i Europa og verden med en masse fede designs, men de går, deres koncept det er, at de går ind og tilbyder enkel designs til forskellige brands. Og de har altid haft en drøm om, at de kunne egentlig godt tænke sig at løfte deres eget brand. The Concrete Living bliver ikke kun deres produkter, men øh, Markus er gået ind som øh, det, vi kalder brand owner. Det vil sige, at jeg har nu en, der ligesom har den røde tråd. Markus er... Han er egentlig ejer af Minko Wengu Designfirma, og det er ham, der har designet øh, vores biopies, og også det der sofa -bord, som er vildt sejt, og sofa-bord også. Så, han er, øh, så vi lægger ud med ham, fordi at, øh, at, at, at det, så, så vi ligesom lægger den røde linje an for det danske, rene danske,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 og det er nemt at ansøge om din konto. Alt du skal gøre er at hente Lunar og så ansøger du derfra. Du kan se meget mere om dine fordele på lunar.dk. Du rejser dig igen. Det er et helt nyt firma. Det er, det er stadigvæk dig. Det er dig, din energi, din kærlighed til iværksætteriet og din kærlighed til beton. Det er stadig beton, og den her teknik, øh, hvis jeg må kalde det det, som du har udviklet, hvor du kan skabe det her silkebløde beton uden de her luftbobler, som er så svært at undgå i andre sammenhæng. Det er ligesom det, der har fulgt dig. Men jeg tænker på, Henrik, som mange havde, havde skulle have givet op på det her tidspunkt, Altså, det, hvad er det tredje eller fjerde gang, du prøver, du taber al dine penge, du går konkurs, du får investorer, du mister investorer, du står går i gang igen, kan lige for moms nu med dig, du for nej for banken. Altså, hvordan i verden kan du blive ved? Altså, men øh, jeg har en revisor, jeg har en revisorven. Ikke min revisor, men en revisorven. Altså, han synes jeg er sådan på grænsen til at være psykopat. Okay. Og det blev sagt på sådan en ærlig måde, så jeg slet ikke tvivl om, at det var ikke bare en joke, det her, det var det, han mener. Altså, fordi du bliver ved hele tiden? Ja. Ja. Altså, nu må jeg kraftigt med at komme ind i kampen, og så bare gå tilbage til være IT-mand, hvor jeg kan score kassen. Altså, og det, er det fede ved, når du er på IT og på et lederniveau, jamen, så er det lige meget, om systemerne har ændret sig, så er det dine redskaber, du gør til at, at, at komme videre i IT-verdenen. Så til trods for, at du har det sikkert, og især nu kan man sige, at du kunne komme tilbage og få et velledet job i en, i en god virksomhed, Fuld pension og alt muligt andet. Ja, frøns og ferie og, ja, ganske måler Hvorfor, hvorfor er det ikke tiltrækkende? Fordi, at når man er sådan et sted, så skal man også affinde sig med, at der altid er lige meget på øh, højende. Jeg havde 386 medarbejdere og mellem 700 og 1500 konsulenter under mig, og, og klart mig meget godt. Men der er altid en over, Der er altid nogle prioriteter, nogle agendaer, nogle albuer, der kommer her og derfra. Og det er der også som selvstændig. Men som selvstændig, der har du også en glæde og en øhm, satisfying fornemmelse, som du bare aldrig får, hvis du ikke er den, der skabte det her. Men, men Henrik, hvordan finder du den her, den her tilfredsstillelse i det her igen og igen? Vi, vi, vi har lige repeteret igen, <laughs> hvad du har haft af nedture, men også opture selvfølgelig. Det, det, det giver der dig. Men du har fået task altså, efter task efter task, Og så ser du der så satisfying. Ja. Og nu sidder du her i dag med kæmpe smil, ikke? og har, har udviklet nogle helt nye produkter, har fået rigtig godt fat, ja. et, et nyt setup, nyt navn. Men hvordan undervejs finder du den her tilfredsstillelse? Der er, når man er så mange elementer af glæde i det her. Altså, der er jo glæde ved, at du går ind og skaber noget nyt, og, og, og rykker grænserne for, hvad der er set. Og, og, og ligesom at gå large nu, så er jeg fucking rykket grænserne. Altså, det, det er latterligt, hvis det er vildt, det egentlig er, det vi gør. Og det fedeste kompliment det er, at når folk ikke lægger mærke til det. Altså det er det bedste. Men det er jo ikke kun det. Det er jo også det der med at komme ud i, nu har vi været nede i mødebutikken lige nede ved Pilestredet, som er super high-end, og se hans begejstring for vores produkter. Det er også satisfaction Det er lige om lidt, når jeg skal ud og vise vores 3D-print af vores nye badass punk motherfucker. Ej, <laughs> oh, hvor bliver den fed den nye ovn, der kommer her. Hvor vi også rykker grænsen for, hvad man kan, fordi du kan slet ikke det der, men det gør vi. Så det er tilfredsstillende men jeg har også, så går jeg en gang imellem rundt og holder foredrag for sæle til sjæl, hvor jeg snakker med alle fra direktører, en gang imellem så ringer der, det er ikke noget jeg reklamerer med, men øh, så er der nogle, øh, nogle direktørgrupper, der gerne vil have mig ind og høre, øh, hvad det er. Men der er også nogle gange øh, ude i skoler, så sætter jeg foran sådan to 300 elever, eller i Vols Mose og går ind i en erhverv, og klar hvor svært det er for begejstring i en erhvervsklasse i Vols Mose, som som skal sætte der, fordi de skal. Men det er så fedt og givende at komme ud og give tilbage. Og, hvor, og hvorfor hedder foredrag for sæl til sjæl? Jamen sælen, eller sjælen, er, at hvis du er iværksætter, så skal du have sjælen med. Ja. Hver gang jeg støder på en iværksætter, der siger, at de gør det for pengene, så giver jeg dem 3-4-5 måneder. Fordi lige snart de støder på modstand, så giver de op. Så hvis du ikke har sjælen med, så drop det. Lad for alle, også dig selv. Så sjæl, sjæl, sjæl. Når jeg så siger salen så er det fordi, at jeg på et tidspunkt var midt ude på Atlanterhavet hvor der kommer den vildeste bølge, og jeg med i en vildeste storm, fuldstændig latterlig. Og den fuldstændig vasker mig væk, og så tænder jeg af midt ude af og så st står jeg ude for enden og siger, at ja, det er alt, hvad du har, til ingen andre end mig. Og mens jeg står der midt i min frustration, så føler jeg, at der er en, der kigger på mig. Og det er sådan en skidt men det er det, at det er en katamaran med to, øh, to øh, skrog, og mellem de skrog er der rolig vand. Så det der er, det er, at mens jeg står i mit lort, så ligger der en sæl med lufferne, lufferne om bag hovedet, og kigger på mig med de største rådyrs øjne, og bare sådan, hvad sker der? Altså, tireragtigt. Og, og, og det gav mig bare sådan efter, altså det var det der med, at, at lige meget hvor, hvor lortet det er, så er der altid en anden side af mønten. Altså det er der. Så, lige meget, så det, det gælder om for dig, og for mig i hvert fald, det er at trække sig op i helikopteren en gang imellem. Lad sig inspirere. Kom og møde dig. Altså, jeg går herfra med et guldkorn i dag, at du uforvarende er uforvaren kommet til at give mig en tanke. Plante et frø. Så har det været det hele værd. Så du ligger ude i Atlanten og luffer ligger der, og bare ja. chiller stille og roligt, mens du lige bliver skyllet overbord midt ja. ude i Atlanten. Ja, jeg blev faktisk skyllet over overbord. Du bliver faktisk skylt på Men det, det, det er jeg, jeg skal bare lige høre, ganske Hvordan ender du op ude i Atlanten højt i en storm? Ja, det var egentlig fordi, ja, jeg var egentlig på. Jeg, var egentlig at tage til Australien for at få en hat. Men ja, og så tog jeg til Sydafrika for at fange den båd men der har jeg så lige overmæssigt den detalje, at når det er sommer i Danmark, er det vinter der, så der kommer ned, der starter vinterstormen så ender faktisk med at blive i Afrika et halvt år øh, sælge og sælge varm chokolade og var i Good Morning, alt muligt er lang, lang historie men så den første båd, der sejler, det er en Australier der har solgt sin bar i New York og han vil gerne sejle sin båd tilbage til New York, og så tager vi den fra Cape Town til St. Helena, til Brasilien op til Karibien og det er så ude i andet, der er der, at øh, at jeg faktisk på et tidspunkt øh, blev kastet over bord Det var så lige en halv time før, jeg stod derude for enden og råbte over det hele. Men der lå jeg faktisk i vandet øh, ved siden af en båd og sagde farvel til livet. Og det var ikke fedt på det tidspunkt. Men efterfølgende, der har det givet en enorm ro at tro, man skulle dø. Jeg, jeg kan ikke forklare dig, det var som om alt vand blev bare roligt og solen og shined og alt eller munden. Og det har bare gjort, og det giver bare en enorm ro. Og det tror jeg også er en del af det, at jeg i dag ikke har så meget modstandsdygtig overfor modstand. Fordi at jeg har ligget midt ude i pøblen. Jeg har sagt farvel, og jeg var okay med det. Jeg var i... Er det det, der giver dig den der modstandsdygtighed, den her resiliens, at det jo hvad der står i, så se, det er stadigvæk ikke ligesom næsten at drukne i et eller Er det ligesom det? Ja, der, altså min grænser har nok ved det rykket sig lidt mere de fleste mennesker. Efter Løvens Hul, ja. efter det, vi lige har været inde på her og nu har vi lige været smut via Atlanten her, jeg er glad for, at det gik, som det gik, og du kan sidde her i dag, øh, Så rejser du der igen. Øh, du har sagt farvel til din du du rejser dig igen. Øh, du begynder at fokusere på, og, og som de siger, go large nu, og producere Klar. nye produkter, men stadigvæk beton, stadigvæk den her fantastisk smukke og lækre beton at røre ved. Det er ligesom den røde tråd i det hele. Og det er jo fordi, nu kan man ikke se det øh, i podcasten, så nu prøver jeg at visualisere det ved hjælp af ord. Men hvis du forestiller dig, at du har en trakt, og den trakt er din viden, og det, det, det, og det er, at når du starter med øh, som ung, så er den trakt enormt bred. På et tidspunkt, så begynder din viden, den begynder at, at, at blive mere og mere øh, narrow i forhold til, at så vælger du en karrierestræng. Og jo mere du går ind i den, og så ender du måske med at være professor, eller sådan noget der. Det, der sker, det er, at så bliver den tragt, den bliver ligesom tilspidset, og bliver, så ender faktisk med, at blive sådan en Og når du sætter helt oppe i pømidepilen, og du har tilegnet dig så, oh, ja, Så meget, det vil jeg sætter her og laver en pyramide. når du har tilegnet dig så meget viden, så sker det det, at så åbner trakten sig igen, og så får du et helt nyt sæt af muligheder. Det er jo derfor, at jeg er her. Det er fordi, jeg har jo fundet en lille niche, og jeg har specialiseret mig hejlig i den. Og det har jeg gjort ved hjælp af folk, der har mærket en iværksætters passion og, øh, og drive, og til en vis samfang også hjerne. Og så har de ligesom taget den energi og transformeret den ind i deres hoved til noget godt, samtidig med, at de har hjulpet mig. Men jeg også, altså jeg kan huske, at jeg har fået nogle challenges, hvor det bare kræver, at nu skal jeg bare stå på. På et tidspunkt, der skulle jeg for sælget et før jeg var, den første betonprodukt var egentlig en højtaler med, med knap der kunne, i beton, som kunne virke som en knap og sådan noget, det var badass. Men, men, øh, og der, der er jeg så for fordi jeg skulle søge nogle iværksætterpenge i nogle af de fonde, der findes. Og der siger en af dem, du skal kontakte indkøbschefen for en rigtig, rigtig stor kæde. Jeg behøver sikkert nævne det. Men en af de helt øh, givende elektronikkæder, og så skal du få ham til at validere det. Og du klar over, det svært det er at komme i gang med sådan en øh, indkøbschef? Der, øh, der, så, så det kunne jeg ikke. Jeg fandt ham ikke. Men så fandt jeg ud af direktøren for hele kæden fandt jeg ved lok googlede hans mailadresse, og hver fredag, der skrev jeg til direktøren, jeg, øh, jeg håber, du har en god weekend, og hvis der er noget, jeg kan hjælpe dig med i weekenden, som i øh, et uge, der var det i vaske hans bil, nu er og vinduer over den have, og sådan. hver eneste fredag, der skrev jeg til ham. Og hver eneste mandag, der skrev jeg til ham igen, jeg håber, du har haft en dejlig weekend. Var det sådan en one-liner? Han følte sig ikke en til sidst. Ah, det <laughs> der der så, gik halvanden to måneder, og så ringte han til mig, let og desperat. Hvad skal jeg gøre, for at du aldrig skriver til mig igen? Og så sagde jeg, og der har jeg for at gøre det nemt, så her. jeg lavet en online test. Så sagde jeg, men, du skal have få din indkøbschef til at kontakte mig, så har jeg en test, der tager to minutter, men jeg har brug for hans uh, input, før jeg kan komme videre. Ring til hende her og sige, det Marta der har sagt det. Fem minutter efter, hvor den test lavet. Så du nødt til at virkelig på at finde en positiv indgangsvinkel for indgivet negativitet. Og det er jo også det, der kendetegner dig igen og igen, det her, den her positivitet, trods for alle de her test, du har fået, det har koster det meget også på andre områder. Ja, så... kærligheden, den har da bestemt, altså den, den lider, og, og i en vis samfund lider stadigvæk. Altså jeg har været gift i 20 år, og, og, og har et ægteskab, som, altså, som efter 20 år, jeg, jeg, vi savnede nærhed og ømhed, det synes jeg. Men det hjælper jo ikke, at man lige pludselig går fra at kan tage ball inclusive til at sælge bil og alt muligt andet, og så tage en Mitsubishi Kold til 10 kvadratmeters hus på samme sø uden toilet. Børnene var ligeglade. De fik nærhed. Det var fedt en af det ting med det. Men frugen var sgu lidt presset i det der setup der. Og i forhold til kærligheden, så gik der lidt års tid, hvor jeg lige skulle sunde mig og fokusere på firmaet. der er jo en kæmpe kærlighed. Og så finder jeg en vild dejlig kvinde. Og vi er, kommer dybt ind i hinanden, og det er vi egentlig stadigvæk. Men, men et af de områder, hvor, hvor det virkelig var hårdt for hende, det er det der med at være en fyr, som, øh, som, som knokler med at for, få Daner til at køre. Altså hun var i det, mens at alt det her løvenshule kører. Altså at stå ude på sidelinjen en, og være partner til en, der, der, der oplever sådan noget rod, som det jo er. Uro. Det kan være svært. Ja, fordi dynamikken, at når det går godt, når der er når man er i fjernsyn og så videre, det er jo spændende, det fascinerende, den her lidenskab, ikke? Og det her engagement og det her drive. Men der er jo også den her bagside, altså som iværksætter. Du skal have hele her her funding, du skal have ting og tænke sammen, du skal passe på din økonomi. Øhm, og der er jo den her bagside for mange, altså, der skal, altså om den, den skal altså spændes ind, ikke? Det skal den. Jeg har tre børn, og den yngste skal konfirmeres se om tre måneder. Altså det, det altså, og ja, selvom at at nu tager vi på det her roadshow, men, øh, og, og får et mega positivt tilkendegivelse, så jeg tror da på det. Men i bund og grund, hvis jeg ikke om tre uger har bare lidt, der ligner ordre, så er der presset i forhold til, at kunne, kunne finansiere, eller medfinansiere den konfirmation. Og alligevel sad det her, har det her positive outlook som sådan. Der er også et klip med dig, sådan efterfølgende, hvor du står for at se en der siger, her, jeg knokler for at få tingene til at hænge sammen, min datter kommer på fredag, jeg har ikke råd til robrød. Ja, det var ikke Nu begynder ja. jeg helt at blive, øh, ja. Det ikke. Og, det, og det siger du for åbent, ja. Mange andre havde valgt bare holde det for sig selv og se det som, som et nederlag, som om at man ikke har slået til, men du vælger at dele ud af det. Og det er nok noget, nu har jeg set meget med og lytte til dig, det er nok noget af det, der gør allerstørst indtryk på mig, at du tør sige det her, at du tør i tale det, som rigtig mange står i. Men det er noget at gøre med det hele min livsstil, der er, enten gør du det, eller så gør du det ikke. Så da de Danmarks medarbejdere kontaktede mig, som er pisse det var pissedygtig, hvor jeg glad for, at jeg valgte Danmarks Radio-konceptet. Altså, det er bare super dejlige mennesker hele vejen men, men det var jo også, altså, der havde jeg brug for at føle den tryghed, og der tog jeg så på et tidspunkt beslutningen og sagde, okay, hvis vi gør det her, så går vi over lidt. Og det er det, jeg gør. Altså, det er også det, jeg gør i, i, i kærligheden og i, i alt, hvad jeg gør. Altså, hvorfor spille sin tid, hvis man kun vil gøre noget halvt? Altså, undskyld, jeg føler, jeg spiller min ja. tid, hvis jeg gør noget halvt. Ja. Så vi gør det hele, ellers så gør vi det ikke. Men alligevel at kunne rumme det her, og være så engageret også som far, for det skal man jo huske, for det ja. er lige pludselig større børnene, 16, 17, 18, og, sådan, og nu er vi her ro på, og 21, og så videre. Og, sådan, og nu er det ro på, ja, nu er de så voksne, ikke? Det her, hvordan hvordan bearbejder man det som iværksætter, som far? Hvordan bearbejder man den her dårlige samvittighed? som man jo nemt kan ramme sig af, når man bruger så meget tid på at bygge sin virksomhed op for at tjene nogle penge, så man kan betale nogle regninger. Hvad, hvad, hvad, hvad gør du? For det første så er det et koncept, der hedder kvalitet i stedet for kvantitet. Og det er du nødt til. Så du er nødt til at være på, når børnene er der. Nummer to, det er, at, altså jeg vil sige, at det eneste jeg har fortrudt i det her, og det har jeg fortalt mine børn flere gange, det er, at jeg har været rigtig ked af, at jeg ikke har kunne give dem den samme, Altså, da jeg vokset op, da har jeg besøgt 40 lande inden jeg blev 18 år. Og det er altså, jeg elsker jeg elsker alle kulturer og farver og se, Så der. Det er, altså det det det det er en verden at vi er underligt sted. Og jeg har ikke været i stand til at give, vise den verden. Men børn er børn. Det er bare så fucking dejligt, så det simpelthen fakt det kan du da altid vise os. Altså du har givet os så meget andet. Altså, de to ældste drenge, der er mega cool, og jeg har lavet sådan et, et vildt pulestad i gården under corona for at styre på dem, og, og det passede jo rigtig godt, de der øh, gymnasiefester og sådan noget der, så det de synes jeg er fedt på den fede måde. Men nøj, hvor jeg er pinlig i forhold til min 13-årige datter. Altså, der er far, hvorfor kan ikke være som alle de andre? Altså, for helvede. Ikke? Far. Det lidt smagrø over alt det her. ja ligesom. og <laughs> ja, en, en, en, jeg gik igennem gågen her for et stykke tid siden med hende om lørdagen øh, og, og, og, og, og, og og der er folk der kommer op og hilser og sådan noget der og så siger når hun så siger hun lige nu at jeg far nu nu øh, ikke, ikke flere nu og lige som hun sagde det så kommer borgmesteren for så <laughs> og så kigger han ned på hende men hun står bare og giver ham en øjen fordi altså du er bare endnu en Borgmester en ej, nu skal jeg være gerne med far for mig selv ja. og det sagde jeg til ham og det er han super cool med og så er det der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 over 22.000 virksomheder bruger allerede Relatel. Se Relatels bakker til små virksomheder og dem i vækst på relatel.dk Det er jo også det at være den menneske og være far. Og du starter også med at sige, at i Danmark vi har et fantastisk iværksættermiljø, Der iværksættere er rigtig dygtige til at hjælpe hinanden. Samtidig så er der også mange, der siger, at Danmark er verdens nemmeste land at blive iværksætter i. Ja. Alligevel at det kun knap 4 procent af arbejdsstyrken, der er iværksætter selvstændig ja. Ja. i Danmark. Hvorfor tror du, det er? Jamen, der er jo både gode og dårlige ting med at have det sikkerhedsnet, vi har jo. Og det betyder jo, at der... jeg vil æde min hat på, at halvdelen af Danmarks befolkning, har på et eller andet tidspunkt stået med en ske i hånden og tænkt, den her ske, den kan jeg gøre bedre. Og så har de fået en lille fed idé. Men det, der sker, det er, at de har der sikkerhedsnet. Og det, der ret hurtigt sker, det er, at de bliver præsenteret for en masse usikkerhed. Og det er det første skridt, der er det sværeste at tage. Så har vi så i Danmark lavet nogle øh, iværksættermiljøer. Og det, jeg blev præsenteret for, da jeg var rundt i de miljøer, det var, at de var meget ofte... Altså grund til, at jeg fik stor hjælp, det var, fordi jeg engageret mig og havde altid forberedt mig til møderne og de sagde, at de var ofte ude for, at der kom en eller anden med en pissegod idé, og de kunne se, at idéen var god, men de kom og aflevede et stykke papir, og så forventede de, at den materialiserer sig selv. Hvor det er, at man skal gøre op med sig selv, hvor meget energi kræver det her. Så det er det første skridt, der er det sværeste. Ja. Er det, fordi rigtig mange synes, de har en god idé med det der med at risikere og handle? Altså, hvis de kan få en anden til at sige, det er en god idé, så tænker de, så er jeg færdig. Nej, han synes, det er en god idé, nu behøver jeg ikke gøre mere, nu har jeg fået idéen. Ja, så kan jeg bare få royalties og sætte feden og, fede og ja. af. Så du siger, bagsiden ved det her sikkerhedsnet er, at, at der er for få, der tør? Ja, det synes jeg i hvert fald. Ja. Altså, jeg er glad for sikkerhedsnet. Jeg synes, vi har et fantastisk samfund. Og, og, og, og, og, og, altså, vi ligger i top 5-10 på alt mulige parametre, der virker livsbekræftende. Så det er jo lækkert, og jeg er stolt af at være dansker. Men ja, nogle gange der har vi lidt nemt at være ja, Altså. <laughs> Jamen, jeg synes, der er en lille, en lille gap der. Ikke? Det er så nemt at blive selvstændig i Danmark, komme i gang og få CVR-nummer og kom, alt det der, at du kan søge funding og, der, og så, videre, så videre. Men der er kun 4% af arbejdstyrken der, der. Og der det, det, synes jeg, at de to ting står sådan og skriger til hinanden på en eller anden måde. Ikke? Og det er, også, altså det er også lidt, vi har altså også lidt en. Øh... Altså jeg har været så heldig, i og med at jeg har været i løvens hul, så har folk set, hvordan jeg er. Så jeg oplever ikke noget jalousi eller noget. Men i Danmark, der har vi også den der, hvis du kommer kørende i den store fede bil, så er du sikkert et dumsvin. Altså, det har vi altså lidt, den der... Hvor man jeg, for eksempel i USA siger, at han må være dygtig til noget. Han må være et fucking vildt menneske, ham der. Ikke? Og jeg har jo boet i USA. Altså, den kultur, den synes jeg er mega cool. Og, og USA kan vil lære mig der i forhold til at integrere, øh, hvordan at de suger. De brainer, Altså, de, de, de suger jo hjerner til sig jo. Altså, de har jo... det Danmark prøver at kopiere det lidt med forskerordningen hvor man i tre år kan få lov til at få, få luksus skattefordel og sådan noget der. men når de så efter tre år, så spytter de dem ud. Altså, hvor jernedød er det? Så har vi lige lært dem af, vi har lige fået dem til at engagere sig, og så fiser de af. Altså, come on! Så der kan vi måske et eller andet sted godt kigge lidt over en anden gang mellem i stedet for at have så trammes i så amerikanske. Ja, jeg synes, de har da en årsag til at de verdens største øh, protonationale produkter. Altså. Nu sidder jeg springer lidt i det her. vi øh, i, i november lancerede vi en ny podcast øh, her, på, på kanalen, så også her på Podtripe Media, som hedder 10.8, og det er en motivationspodcast, der kommer en ny episode hver morgen kl. 57. Derfor hedder den 10.8, og der er der nogle af de ting, du, du taler om her, Dem vil jeg lige gribe, fordi i, netop det med amerikanerne, de har sådan en tilgang, der hedder good for you, de er, de er enormt gode til at gå hen, hvis der er sket dig noget godt, så ja. kan de hen og give high five eller ja. knuckles, og så siger de, good for you, altså glæder sig på de andres vegne. Ja. Det er noget, jeg har talt om i nogle episoder, det der med og det lægger du jo også ud med, også det der med at have fokus på the, the, the golden moment. Altså ja. hver dag indeholder mindst et golden moment. Og du har en mulighed for at sige tak for dagens bedste mail. Og det er jo også så lidt af Det der med at kunne glæde sig på andres vegne. Ja. Hvad kan vi gøre, både i værksættermiljøet og i hele taget? Nu bliver vi brede, det ved jeg godt. Hvad, hvad synes du, vi kan gøre i Danmark for at blive bedre til det? Jeg synes, at i de lille lande, vi har, der kan københavnerne lære af jydernes sindighed, men jyderne kan lære af københavnernes friskhed. Jeg kunne godt tænke mig, at de byttede lidt rundt en gang imellem. Fordi jeg synes, at, at nu har jeg været i land, arbejdet i begge landsdele. Og jeg synes, at Københavnernes tendens, Sjællanderne, Nordsjællanderne, og øh, der måske også fordi, det overskud, men, men lad os tænke Københavnerne, de er bedre til at sige, fucking fedt, det er, du er, det er godt gået det der. Hvor lige på det her måde, der er jøderne bedre til at sige, ja, slap noget af. altså. Vi skal lige have høsten, i hos først, vi ser, at det er en okay høst i år. Men det jøderne kan, det er, at de har begge, jo, begge ben plantet bedre i mulden. Så mit drømmescenarie, det er, at de der to, vi går ind og får lidt DNA, så vi kan få noget af københavnernes friskhed, fordi den har de, og den er, den er nogen vil sige også overfladisk, men det københavnerne kan, det er, at de kan godt gå hen og give knuckles og sige, godt, det kan de sgu, og det ja. gør de, det har jeg oplevet. Jeg boede i københavnene, mens jeg var i IT. Altså, IT-centrum, det er i København, fra Skandinavien, Så det har jeg mærket. Jeg har boet i, øh, altså i, øh, i Jylland, hvor det er, at, at, at der, der går man op i lidt nogle andre værdier. Men nu er det jo så for så er, er I så knaldgode til det lige i midten af Danmark? Nej, altså Odense, mand. Det er jo dorf. Men der er jo, der er jo en, en spirende, eller mere end spirende i kultur. Det er, at, at, at... At skyldes man også med Kine Møller. Nå, også, øh, robot, ja. ja. Altså, robot, det startede, da Mærsk for øh, 30-40 år siden øh, fandt ud af, at hans store skibe, de, øh, de, de skulle optimere. Og måden, det var frem, det var robotter. Så, øh, så hans, hans frø der, det har plantet en monsterindustri, der er ved at vokse sig kæmpestore, som i college, nu, altså, og hvad skal jeg sige til socialdemokratisk borgmester, nu er jeg ikke lige den røg, men øh, han skal have den rose, at han, øh, han har altså grebet bolden. Og han har fået Facebook derovre, han har kultiveret øh, uddannelser, så der bliver spyttet tusind folk ude med det der om året, i den stil af det er målet. Så, så, der, så der er en kæmpe subkultur derovre, og at være, være nogle iværksættermiljøer inden for robot, også i Odense, der er, hvor, fordi successtående, de kommer jo næsten hele tiden, og det gør jo, at det er folk, der har overskud, som så igen vil give tilbage. Så robotindustrien, den er ved at blive kæmpe, og jeg vil postulere, at Nord-Europa, der er uden centrum for robotter. Og det, det ser man med stor tydelighed, og der er jo flere af det helt store, ingen nævnt, ingen glemt, og der kommer flere og flere af dem, men det, det er jo ikke kun robotindustri på Fyn længere jo heller. Der, der, er, rigtig meget, der er rigtig mange inkubatorer og, og, og, og startup-miljøer derovre, som virkelig pibler frem ja. på Fyn jo. Men jeg vil postulere, at det starter ved uh, Mærks McKinney for dem. Jamen det kan du sige sådan Men jeg tænker bare, det er som om, at man har grædt, når du ud. Men det giver jo. Ja, men ja. det er det man ja, gør. Ja. Det er det der gør. Altså det er, vi er tilbage til, hvad du giver, får du tilbage. Og altså, positiv jeg, energi, det giver bare positiv energi. Men fodboldklubben OB, de har jo også noget, der hedder Start-OB, ja. altså hvor de har fokus på startup-miljøet og inviterer iværksættere ind, og, og i stedet for at have bare en erhvervsklub, så har de altså det her, det her iværksættermiljø i forbindelse med kampe, og så selv fodboldklubben er også gået ind ja. i det her og skubber på, kan man sige, med, med, med sammenhæng. Ja, altså, altså selvom OB's øh, slut er, at der er en iværksætter, engang ender som hovedsponsor, altså, og det er jo det, der, men det er jo en fed måde at kultivere det på, de er jo selvfølgelig med til at dem på en eller anden måde. Og det er jo det, som er, hvis man kan gribe bolden, og man kan gøre det, og det er også det, grunden til, at jeg har kunne få folk til at hjælpe til mig, det er, det også lykkes mig at finde en vinkel, hvor de bliver satisfied Enten mentalt eller fysisk, eller simpelthen ved at yde tjenester til dem. Så det gælder altid om at finde en vinkel til, hvordan er man selv. Altså der er ikke det her Freud, der fortæller om, det hele starter ved dig, og det gør det jo. Men nu er vi lidt tilbage med det der, det der det part, ikke? altså det der med tilfredsstillelsen med at være at med at skabe. Og du sidder her, nu skal jeg nok være med at repetere igen alle dine opture, alle dine nedture, men opture igen. Hvad synes du selv har været de mest uh, kendetegnende, eller definerende op- og nedture for dig? Men det var da en ven, den så jeg så ikke, de kom, men han sagde, at du er en fucking kort prop. Mm. Altså vi bliver med at hælde vand, men du dukker jo op hele tiden jo. Og det tror jeg så til mig. Det er jo rigtigt, jo. Ja. Og så, så er det mit øh, nu. Altså nu vi virkelig grine til mig i dag, fordi det er så seriøst, det her. Ja, det, og, og det. Ja, <laughs> prøver at fokusere, men, men jeg bruger virkelig humoren. Jeg elsker at lege med ord. Altså det er en del af min... Øh, I stedet for, at jeg om aftenen googler store storepadder.com, så googler jeg et eller andet viden, og så får jeg lære om ordet. Jeg er egentlig overblind Okay. Så, så, øh, så jeg har startet med at læse ordbogen og synonymordbogen rigtig mange gange, for at, at kan huske de ord. Så, så det gør jeg også, at jeg elsker at lege med ord, fordi det er en del til at udvikle mig. Så når jeg så møder en date eller et eller andet jamen så hygger jeg mig da helt vildt ved at sende alle de der sms'er, fordi det hjælper mig med at lave ord. Mm. Så, øh, så det er en del af mig, det er det der med, at jeg skal fandme grine hver dag, altså hver dag, hele tiden. Men, men hvad så med op- og nedture, nu ser jeg her. Ja, her, men der, der, der er, er positive op ting i nedture. Altså, det gør der næst, lige når der er. Men, men, men en af de fede ting, jeg har lært ved, ved IT-branchen, det er, at de har det fedeste ord. Reverse engineering. Det er genialt. Så du tager noget og skiller noget af, og så lærer du af det. Så, så lang tid, at du hele tiden... Altså nu er jeg 51 år. Og jeg er ikke færdig med at lære livet. Altså så lang tid, at man er sulten efter at lære. Så skal du lige meget hvad du laver. Altså, Så skal du nok øh, blive et bedre menneske. Du får mig til at tænke på øh, et af Nelson Mandelars øh, citater. Han sagde engang: I, I: I never lose, either I win or I learn. Ja. Jeg sejl forbi hans fængsel før, det, ja. og øh, han var en fantastisk fyr. Det var han jo på rigtig mange måder, ikke? Ja. men jeg synes jo selv, den er, den er stærk. Er ja. og det, det, du får mig bare lidt til at tænke på det citat, fordi jeg synes, det er lidt det, du sidder og fortæller om nu. Ja. At, altså selv de største nedtog, så siger jeg, jamen sådan er det. Altså, og så tilbage til at sige, jeg lægger stadigvæk ikke ud af Atlanten og kigger på, på luffe. Nej, der var lidt presset. Ja, der var lidt presset. Ja. Men, men nu er det jo ikke alle, der, der, der står med sådan, sådan en ekstrem oplevelse, de kan holde alt op imod. Ja. Øhm, og du, du, den var du i, du overleder heldigvis, men det er jo ikke alle, der der, der, der er her helt det ud. Men så bruger man bare noget andet fordi jeg havde også, æh, da jeg var, jeg har haft så meget energi, at jeg har lavet været lidt, været lidt Emil fra Lønneberg, faktisk. Og, og jeg, så jeg meldte mig frivilligt til militæret, men jeg var altså den lille med brillerne, og, og jeg ville gerne på tjerneskolen. Men, men det er faktisk rimelig attraktivt at, at være mellem top 10 procent, der kommer der og sted. Så, øh, så der knoklede det var mit mål dengang. Tre måneders til, så kommer og der kom jeg afsted. Og den dag, jeg fandt ud af, at jeg kom afsted. sted. Der var det midt ud på en mark, og der havde jeg købt den største Havanasigar, som den største. Og tilfældigvis den dag, hvor jeg står med at lige der kommer obersten fra regimentet, og vil gerne nu sige tillykke til de der unge, der er kommet fra Og der står ham den lille med brillerne og ryger den største Havanaser, og han vidste ikke, hvad han skulle sige. Så det det der med, igen, det er lige meget, hvor du er, men du kan tage nogle succeser, og så fejre dem for fanden. Ikke også? hele tiden. Fejre dem. Da jeg var i Løventugle den aften, og jeg var i Løventugle, der havde jeg også købt en cigar, og en, lille, en halv flaske champagne. Det, det, det er mit lille ritual. Når vi nåede et fedt mål, så er det det, jeg gør. Også selvom jeg er fattig, og selvom jeg er alt muligt andet. Fordi det er så vigtigt, at du lige trækker stikket en gang imellem, og så bare lige nyder så det vil sige, at husk at dig. din sejr, ligegyldigt hvor meget på mosen du er, ligegyldigt hvor, ja. hvordan det ser ud. Så, så fejrer nu for helvede dig selv. Altså du er okay, klappede dig selv på skuldrene, var der nogen, der sang en engang, negant, ja, tror jeg det var, ikke? Ja. Og jeg synes, det var genialt. Det må du da gerne. Og du har rejst dig igen, ja. og igen, og igen. Og nu driver du Concrete Living. Og du har allerede kommet med lidt breaking her i Vækse, ja. der og det er jo dejligt. Men hvad kan vi forvente i 2023 for dig og for Concrete Living? Jamen altså, det vi kan forvente, det er at nu tager vi ud og møder ca. 250-300.000 mennesker, og, øh, og de kommer alle sammen forbi, og de ser øh, nogle nye ting og nogle store ting til hjemmet, og også nogle dyre ting, altså sådan et sofa-bord, det er 13.000 kroner, altså det er der mange penge, synes jeg, men når de ser det, så tænker de bare, oh my god, fordi vi er i kreds om detaljerne, vi massing en messing med ind, og der er, noget, øh, noget... Altså, det, der er virkelig kredset om det hele fordi vi klarer over, at hvis du skal henvende dig til high end, så skal det være sådan, at de føler at det i uniqueness, og det er det, det er. Så det er det, vi kører på. Og så er det da også mit håb, at når jeg kommer hen til nytår næste år, så er det været et fucking fedt år, hvor vi har præsenteret de der ting, ekstra biopies, sofa borde og så kommer der er det underste spejl i efteråret. Det kan jeg allerede Der kommer forstå. også et spejl. Ja, det er ja. fordi, at spejl, det er sådan noget, som der er i alle hjem, Men der har vi lavet en helt ny fortolkning i forhold til, hvordan vi laver en hylde. Det, det er jo et flydende materiale, så jeg kan noget, som, som, som du ellers skal fræse ud i træ, eller, og det giver nogle begrænsninger med år og alt muligt. Så, så vi kan noget. Så, så, så vi har allerede planlagt de næste produkter, der kommer. Og, men jeg vil jo rigtig gerne have, at, at jeg får, øh, får, øh, får skudt dem over rampen. Så vi går faktisk også nu her. Jeg er ikke færdig med at få en øh, del ud af anparterne i øh, Concrete Living. Jeg leder stadigvæk efter en sælger, fordi det er vigtigt for mig at have en, der har fokus på det der. Men det skal være en sælger, som har Concrete Living som primær. Han skal være sulten. Han skal ikke have en portefølje af andre forretninger. Eller hun. Rigtig er kunne Fuck, hvis jeg kunne få en kvinde ind. Altså. Altså. hvorfor? Altså. Altså. Det skal da ikke være ansvarligt. Der er flere ting i det. For det første, så er alle design ting i hjemmet. 86 af alle beslutninger i de tager sig kvinder. Mit postulat, der er det sidste 14 procent, det der tror, de tager beslutninger, men de bliver en fuck af kvinden. Altså, de kan meget fuck, ikke? Så, det, så de sætter på power inden for mit område. Nummer to. Kvinder anskuer tingene på en helt anden måde end os mænd. Og vi, men det er mænd, der sætter i alle de her positioner. Så jeg tænker, hvis jeg kunne få en kvinde ind, som er, altså kvinder, de er empatiske, de kan multitaske, og, når, og de er øh, ikke bange for at rulle ærmerne op. Altså man, man, man glemmer lidt, at kvinder er faktisk dem, der primært tager sig af børnene også. Og alligevel så har mange af dem ofte overskud til at have en karriere i en eller anden form. Så, så hvis jeg kunne få en kvinde ind, så ville jeg da være evigt lykkelig. Og sorry man, altså I er dejlige alle sammen, men, men jeg kunne rigtig godt tænke mig, at det må os. Fordi jeg tænker også, at det er også noget med, hvordan jeg er som person, at der vil være nogle synergier, så vil man ikke kun komplementere, men må løfte hinanden. Så det vil være mit dream scenario. Hvordan har du egentlig øh, fået finansieret hele anden eller tredje omgang, kan man sige? Nu står du her med den nye APS, Concrete Living, der er rigtig god at vide, medvendigt dejligt, at du deler stadig anden ud, du søger efter flere folk. Er det simpelthen den hårde vej frem? Nej, det, uh, det der gjorde, at jeg lige kunne starte et aps op selv, det kostede 40.000 alene at starte et APS, det var, at, uh, at uh, da jeg blev skilt fra uh, frugen for tre år siden, der fik hun lov til at bo i huset, og hun solgte det så, og det fik med moren, at hun kunne blive, blive boende der så lang tid, hun har lyst. Fordi hun skulle selvfølgelig tage sig udgifterne, men, men så vidste jeg, så havde mine børn altid en base. Lige meget blevet det sket med mig, så havde mine børn en base. Og det blev så solgt, og det genererede så nogle penge til mig, som gjorde, at jeg kunne, kunne få betalt alle de udgifter og leve øh, på det. Så dem har jeg så brugt opsparingen igen, har jeg brugt. Og så skete det så det i oktober. Jamen, da jeg så kom ud der, hvor jeg var ved at være mega presset, jamen, så så skøvede vi den fucking af fra dag 1, så, så vi kunne op på taltalermeldregningerne af og sådan det. Så den her gang, selvom det er helt til stregen, og det er all in, ja. så den her gang har du været lidt klogere ja, jeg i forhold så... til indsatser og i forhold til produktion. Og i forhold til ansatte. Øh, okay. Gør vi det også? har lært en masse af det. Okay. Øhm, så jeg har stadigvæk hjælp i dag, men i stedet for at, at tage en, jeg har en... Det er og, og det er de, fordi, at når vi støber, det kan egentlig gøres rimelig hurtigt. Det kræver ikke en hel dag, før vi har sælger shitload af ting. Men for at sætte det her perspektiv, hvis jeg sælger en biopise om dagen, et sofa -bord og et sofa-sidebord hver dag, så, så vil der være et netto provenue til Henrik Andersen på minimum 3 400000 hver måned. Så, der skal, så, så lige pludselig er vi inde i et andet game, der skal ikke så meget til. Hvilket også betyder, at selvom jeg knokler nu, så har jeg faktisk skruet ned. Jeg holdt fri i lørdags, og øh, jeg fokuserer her som en øh, børn, og halvdelen af søndag holdt jeg op fri. Det gjorde jeg altså ikke for et år siden. Der kom der 10 studenter med hjælp, og søndag morgen kl. 10, og gav den gas, og det var det indtil kl. 6. Det skal man også holde i gang. Så, så, så jeg synes selv, at, at jeg har lært, men det er fandme op på tide, altså nu, nu vil vi godt sige karteringen, altså det skal jeg, jeg godt, at penge igen er en bærende faktor, men, men lige nu der savner jeg også lidt at tage på ferie. Men der er også ret at kunne betale sådan regning, ikke? Over, jo, siger. og bare det, ikke Tempere. at tænke på regningen, ja, ja. lad den glide over til højre i stedet for, når nu er det en første i morgen, ja, Det glæder mig der til at være i stand til. Så, øh, så inviterer jeg mig ind om et år, og så må vi om øh, om jeg sætter ned og siger, what the fuck, men jeg fatter ikke en meter, jeg ringer til Peter. <laughs> Eller om vi går ind og siger, at det her det kører bare. Jamen, vi tager dig nok på hovedet, ja, nu tager jeg imod din invitation. ring og hvis du kommer forbi uden, så skal du over i Rockerborgen. Der holder ja. vi jo til stadigvæk, jo. Den har så være genial. Ja, nu ser du Rockerborgen. nu ved jeg godt, hvad du mener, hvis vi taler om det inden, men lytterne ved nok ikke, hvorfor kalder du det Rockerborg? Ja, det er jo fordi, at en del af det, jeg vil i værksæt, det er, at du skal kunne se her, og, og, og du har ikke så mange penge. Så, så jeg ledte jo efter en 300 kvadratmeter, hvor vi kunne have en fabrik, og, øhm, og der havde jeg længe set, at der var Black Army's tidligere rockerbord, den var blevet lidt efter, at de forsøgte at brænde den af. <laughs> Fordi de var blevet smidt ud af grundpolitiet øh, eller noget. Men nevertheless, så, er der, øh, så var der nogle lokaler, som udlejere var blevet en, øh, ekstremt øh, påholdt. Han kiggede så rigtig godt om, hvem der, var, der skulle være lejer. Fordi de havde jo gået ind med en strømmand tidligere. Og, og de lokaler, de ligger, de ligger rimelig tæt på centrum i Odense, logistikken er top, og jeg amdannet, har omdannet lokalerne til, at de er fede, og vi kan vækste i det også. Jeg har gårdplaster til med alt muligt shit, så, så, så den er klar til, at de kan bare, vi kan bare give en gas, vi kan, og vi kan støbe. Øh. Altså, jeg, jeg, vil kunne, jeg kunne være det indtil jeg omsætter for 5 millioner om måneden. Så den er klar, når jeg kalder det Rokkerborn, og grund glad for at der, det er jo også fordi, at når man har været nabo til en Rokkerborg, så er man lidt mere lart i forhold til, hvor meget det er blevet Så det er okay, at der kører en kompressor øh, søndag eftermiddag, fordi at, øh, tidligere det at været vant til, at når, når de der fester blev holdt, så bliver der altså skudt mod en skorsten. Så, <laughs> så, så jeg har jo meget taknemmelig naboer. <laughs> så, jamen det kan jeg godt forholdsætte, fordi det synes, det er lidt rart ja. at lige er der nu i forhold til. Men der er ingen, der bryder ind. Nej, nej, det er jo så godt jo. Og den er totalt beskyttet. altså Det, det kan bare komme. Den er, ja. den er panserværende pluf. Altså, det skal de have. Altså, ja. De har simpelthen sikret den borg, så mm. det, det, det, det er jo så din fordel nu, ja. kan man sige. Det. Så det er simpelthen ja. en, det er en, en bogus, tidligere ja. rockerbog, de holder til Ja, fantastisk gerne. Jamen, dit humør og din energi, den smitter, vi kunne blive ved rigtig længe, men æ, vi har jo snart været i gang næsten en hel time. Så jeg ja, var tage dig på ordet. Øh, øh, Concrete Living lige har et år mere på bagen, så lad os lige touch base og se alt det her nye spændende noget, som du har breaket her. Tak for det. Øh, og så vil jeg i mellem Nu står der et meget smukt, øh, smukt antracitfarvet betonfad her, som når man rører ved det, øh, så har jeg faktisk stadigvæk svært ved at, at tro, at det er beton. Men øh, det er jo det, du kan jo. Ja, sige. og det er faktisk... Nu laver jeg en lille... Øh, med design med, der kommer nu her, der er de vildt hårde ting, men jeg tager faktisk alt det udgående varer med også til et badass tilbud. Altså der får de bare skudt i rumpen for en nada money, næsten. Det var det måtte lige. jeg, lige... Ja. Bo, bo, bo. <laughs> Det er jo det, du kender, det det, Lige lidt shout-out halvårsmyndag, så finder på messerne. Og jeg må så sige, det her det er utrolig smukt, utrolig lækkert, det her fad, du har med så, Tusind tak for det. Jeg vil bare lige huske at nævne det også. Henrik, din energi, fantastisk. Dejligt at høre om dig som og liv som kornprop. Om salen ude i Atlanta -have. Hvor var det godt, du overlevede. Tak for dig, og tak fordi du giver at En fornøjelse, Henrik. Tak.